Грамофон і чесність. «Що ж то за спосіб?» – запитав Джонні з нетерпінням властивим широкій публіці в подібних обставинах. «Закони мистецтва та філософії не дозволяють відповідати на такі запитання», – спокійно відказав К'йоу. Мистецтво розповіді полягає в тому, щоб приховувати від слухачів усе, що найбільше цікавить їх. Аж поки ви не викладете свої заповідні думки про всякі сторонні речі. Хороше оповідання все одно, що гірка пілюля. Тільки цукор у неї не зверху, а всередині. Отже, з вашого дозволу, я почну з гороскопа племені Чарокі, а скінчу добропристойною пісенькою на грамофоні. Ми з Генрі Горсколаром привезли в цю країну перший грамофон. Генрі був на Одну чверть широкі На сході він навчився футбольного жаргону. А на заході горілчаної контрабанди. Він був такий самий джентльмен, як ми з вами. Веселий і жвавий. Футів шести заввишки. Він рухався, як гумова шина. Так, це був невеличкий чоловічок. Приблизно п'яти футів і п'яти дюймів. Або ж п'яти футів і одинадцяти дюймів. Ви б сказали про нього, що це досить високий чоловік середнього зросту. Йому довелося вийти з коледжу один раз, а з тюрьми маскогі тричі. Цей заклад він одвідував у зв'язку з довозом і продажем віскі. Генрі Горсколар ніколи не дозволяв жодній тютюновій крамниці ховатися у нього за спиною. Ні. Він був не з того племені індіанців. Ми з Генрі зустрілись у Тексаркані, і там розробили наш грамофонний план. У нього було 360 доларів, виручених за ділянку землі в резервації. А я тоді саме втік з Літл-Рока. У зв'язку з нещасливою виличною пригодою, яка сталася у мене перед очима. Чоловік стояв на ящику і пропонував усім охочим золоті годинники-футляри на гвинтиках. Заводяться голівкою. Дуже елегантні. У крамниці треба віддати за такий 20 монет. А тут віддавали по три долари за штуку. І люди просто билися за них. Той тип знайшов десь чемодан таких годинників і тепер розпродував їх, мов гарячі пиріжки. Покришку було важко відгвинтити, але люди прикладали футляр до вуха і з-під неї чулось таке приємне й заспокійливе цокання. Троє з тих годинників були справжні, а всі інші – фальшиві. Ага, дуже просто. Порожні футляри. І в кожному твердий чорний жучок. І з тих, які кружляють, звичайно, навколо електричних лампочок. Оці самі жучки так старанно відстукують хвилини та секунди, що можна заслухатись. Так отой тип уторгував 288 доларів і потім виїхав з Літл-Рока, бо знав, коли настане пора заводити ті годинники, потрібен буде ентомолог. А в нього зовсім інший фах. Отже, як я вже казав, у Генрі було 360 доларів, а в мене – 288. Ідея ввести грамофон у Південну Америку з'явилась у Генрі, а я охоче підтримав її. Бо взагалі люблю всяку машинею. Латинські раси, каже Генрі, сиплючи словами, вивченими в коледжі. Особливо легко стають жертвою грамофона. У них артистична вдача. Вони тягнуться до музики, барів, веселощів. Вони віддають гроші Катеринчикові з чотирногім курчам на ярмарку хоч за бакалію та плоди хлібного дерева не платили вже багато місяців в такому разі кажу я будемо експортувати латинцям музичні консерви але мені в пам'ятку що містер Юлій Цезар у своєму звіті про них казав «Омня галля інтрес партес дивіза ест» А це все одно, що казати «Гордого галла треба трясти, скільки сили єсть» Мені дуже не хотілося показувати свою освіту Але я не міг припустити, щоб у синтаксисі. Мене побив простий індіанець, представник краси, якій ми нічого не завдячуємо, крім землі, що на ній стоять Сполучені Штати. Ми купили у Тексарвані чудовий грамофон найкращої марки та да на пластинок. Спакувались і вирушили поїздом до Нового Орлеана. У прославленому місті Патоки та непристойних негритянських пісень ми сіли на пароплав і попрямували до Південної Америки. Ми висадились у Солітасі за сорок миль звідси. Містечко на вигляд. Цілком пристойне. Чистенькі біленькі будинки. Коли подивишся, як вони стирчать серед розкішної природи, пригадуються круті яйця в салаті. У передмісті цілий квартал гір хмарочосів. Тримаються вони напрочуд спокійно. Наче зібрались там тільки для того, щоб... Подивитись на місто, а море весь час нашіптує на березі своє, Ш... інколи стиглий кокосовий горіх ляпне на пісок. І знов анічирок. Тихеньке, дуже тихеньке містечко. Я так думаю, коли Архангел Гавріл просурмить у свою сурму й вагон рушить, і Філадельфія вчепиться за останній ремінь, а Пайнгаллі, штат Арканзас, повисне на задній приступці, тоді цей солітас нарешті прокинеться й запитає, чи не сказав хто чого? Капітан зійшов з нами на берег, і зголосився очолити те, що йому забажалось назвати похоронною процесією. Він представив мене й Генрі консулові Сполучених Штатів та ще одному, рудому, начальникові департаменту комерсантських та лицедійських передбачень, як було зазначено на його вивісці. «Я знов загляну сюди за тиждень», – каже капітан. «А ми тим часом уже загрібатимемо гроші у внутрішніх містах Анчурії», – відказали ми йому. «З допомогою нашої гальванізованої Примадонни та точних копій оркестру Сузи, що вишкрібає марші з покладів — Нічого ви не загрібатимете, — каже капітан. — Ви будете загіпнотизовані. Перший ліпший джентльмен із публіки, який погодиться ступити на сцену і глянути ввічі цій країні, повірить, що він тільки муха в стерилізованих вершках. — Ви стоятимете по коліна в морі й чекатимете на мене. А ваша машинка для виготовлення гамбурзьких бівштексів із шанованої досі музики гратиме щасливий той, хто в рідному краю. Генрі взяв із своєї пачки верхню двадцятку й одержав від лицедійного бюро Папірець із червоною печаткою і якоюсь байкою на місцевому діалекті. А здачі не одержав. Потім ми накачали консула червоним вином і попросили сказати кілька слів про наше майбутнє. Він був худий, моложавий, років за 50. Чи то француз? Чи то ірландець? нудьга, а не чоловік. ж, якийсь плюсклий, його й вино не могло розворушити. Схильний до ситості та меланхолії. Мабуть, якийсь голландець. Дуже сумний і по-своєму добродушний. Чудовий винахід, каже він. Найменований грамофоном, ще ніколи не вторгався на це узбережжя. Люди тут іще не чули його, а коли почують, то не повірять. Це простодушні діти природи. Прогрес іще не навчив їх слухати увертюру, з консервної банки. А рехтайм може штовхнути їх на криваве повстання. А втім, ви можете спробувати. В кращому разі населення просто не прокинеться, коли ви почнете грати. На людей це може вплинути двояко. Каже консул. Або вони сп'яніють, слухаючи, як той полковник із Атланти при звуках маршу, вперед у Джорджію, або ошаліють і переведуть мелодію в інший ключ з сокирою, а вас укинуть у в'язницю. В останньому випадку, каже консул, я виконую свій обов'язок. Пошлю каблограмму в державний департамент. Накрию ваші тіла зоряним прапором, коли вас розстріляють. І пригрожу їм помстою країни з найбільшим у світі експортом золота і найміцнішими фінансами. Мій прапор і так уже весь продірявлений кулями каже консул. «І все через отаке. Вже два рази, – каже консул, – я телеграфував урядові, щоб сюди надіслали пару канонерок для захисту американських громадян. Один раз департамент надіслав мені пару канарок. Вдруге, коли тут збиралися, Скарати на смерть чоловіка на прізвище Ріс, вони переслали мою телеграму в департамент сільського господарства. А тепер потурбуймо сеньора, що стоїть за стойкою. Кай він дасть нам іще пляшку червоного вина. Такий монолог прочитав нам з Генрі консул у Солітасі. Незважаючи на пересторогу, ми того ж вечора найняли кімнату на Кальє делос Ангелес, головній вулиці, що тягнеться понад берегом, і поставили там свої чемодани. Кімната була простора, темна й весела, тільки замала. Вікна виходили на іншу вулицю з будиночками та оранжерейними рослинами. Місцеві селяни ходили туди й сюди по прекрасному пасовиську між кварталами. Їй право, це скидалось на оперний хор, коли на сцену от-от має вийти шах кафузлум. Ми саме страли порог зі своєї машини, готуючись до завтрашнього дня коли високий, вродливий, білий чоловік у білому костюмі зупинився біля наших дверей і зазирнув до кімнати. Ми запросили його, і він уступив у кімнату і безцеремонно оглянув нас. Він жував довгу сигару і задумливо мружився, мов дівчина що вибирає сукню для балу. «Нью-Йорк?» Запитує він нарешті, звертаючись до мене. «З самого початку. Є час від часу». Кажу йому. «Невже ще не зітерлось?» «Вгадати неважко, якщо розумієшся на цьому», каже він. Це видно по жилету. Ніде більше не вміють правильно покроїти жилет. Піджак, можливо, але жилет ніколи. Потім цей білий дивиться на Генрі Горсколара. і вагається. Індіанець, каже Генрі. Приручений індіанець. «Мелінджер», – каже Білий, – «Гомер Пі Мелінджер». «Ну, хлопці, ви конфісковані. Ви тут, як діти в лісі, без няньки і без арбітра. І мій обов'язок – допомогти вам зачепитися за що-небудь. Я виб'ю підпірки і гарненько спущу вас на прозору водичку цієї брудної тропічної калюжі. Вас треба охрестити. І коли ви підете зі мною, я розіб'ю пляшку вина об вашу носову частину, як цього вимагає звичай. Ну, після цього ми аж два дні гостювали у Гомера Пі Мелінджера. Цей чоловік був Неабиякою персоною Ванчурії. Він знав своє діло. Він був справжній кафузлум. Коли ми з Генрі були діти в лісі, то він був птах-вівчарик, що спорхнув до нас із найвищої гілки. Ми з ним та з Генрі Горсколером. Узялися за руки і почали скрізь тягати свій грамофон і гуляти на всю губу. Ми заходили в кожні відчинені двері і заводили нашу машину. І Мелінджер закликав людей звернути увагу на хитру мудру музику та па його щирих друзяк «Сенорес Американос». Оперний хор пройнявся глибокою пошаною до нас і ходив слідом з хати до хати. Після кожної пластинки нам підносили випити чого-небудь нового. Щодо випивки, у місцевих жителів є дуже приємні способи. Вони так і вкарбовуються в пам'ять. Надрубується зелений кокосовий горіх, і наливається в нього, просто усік, французький коньяк та інші присмаки. Ми пили і це, і ще багато дечого. Наших з Генрі грошей ніхто не брав, наче вони були фальшиві. За все платив Гомер Пі Мелінджер. Цей чоловік умів знаходити пачки банкнот у таких місцях на своїй особі де сам герман чарівник не виявив би як то кажуть ні короля ні яєчні він міг би заснувати кілька університетів зібрати колекцію орхідей і в нього б ще залишилось досить грошей щоб скупити голоси всіх кольорових виборців в україні ми з Генрі частенько задумувались, де він добуває стільки дурних грошей. Якось увечері він відкрив свій секрет. Сказав він, я дурив вас, ви думаєте, я просто собі метелик, а насправді ніхто в цій країні стільки не працює, як я. Я висадився на цьому березі десять років тому, а перед двома роками став тут найбільшою фігурою. Я міг би коли завгодно обкрутити навколо пальця оцю лимонадну республіку. Я звіряюсь на вас, бо ви, мої земляки й гості. Хоч ви й сповнили мою другу батьківщину найгіршою системою шумів, яку будь-коли клали на музику. Я обіймаю пост особистого секретаря у президента республіки, і мій обов'язок керувати нею. Мого імені немає в офіційних документах. А тим часом я все одно що гірчиться в приправі до салату. Всі закони, що проходять через Конгрес, усі концесії, на які дається дозвіл, усі мита на імпорт, які збираються в країні, все справа рук ГП Мелінджера. В парадній приймальні я наливаю чорнило в чорнильницю президента і обшукую приїжджих чиновників, чи немає при них кінжала або динаміту. Але в задній кімнаті я диктую урядові політику республіки. Ви ні за що не догадаєтесь, як я домігся такого впливу. Такої штуки... Мабуть, ще ніхто не вигадував. Ось послухайте. Пам'ятаєте напис на шкільних зошитах? Чесність – найкраща політика. Оце воно є. Я став добувати гроші чесністю. Я єдиний чесний чоловік на всю республіку. Уряд про це знає, народ знає, знають і всякі темні людці – хабарники, знають і концесіонери – іноземці. Я примушую уряд тримати своє слово. Коли людині пообіцяли посаду, вона її одержує. Коли іноземний капітал купує концесію, він дістає те, чого йому треба. У мене тут монополія на чесність і жодної конкуренції. Якби полковник Діоген прийшов сюди із своїм ліхтарем, він мав би мою адресу за дві хвилини. Грошей це дає небозна скільки. Але зате справа певна. І вночі спиш спокійно. Таку промову виголосив нам з Генрі Гомер Пі Мелінджер. А трохи згодом здобувся ще й на таке зауваження. Хлопці, сьогодні ввечері я влаштую суаре для цілої банди найвизначніших тутешніх жителів і мені потрібна ваша допомога. Ви принесете з собою вашу лузгалку для кукурудзи, щоб вечірка була схожа на вечірку. Передбачається одна важлива справа, але її поки що не слід розголошувати. Я вже багато років страждаю від того, що не має з ким гульнути, не має перед ким похвастати. Інколи мене обсідає така туга за батьківщиною, що я охоче віддав би всі свої привілеї прибутки, аби тільки хоч одну годину провести в Нью-Йорку. Замовити собі на 34-й вулиці кухоль пива та сендвіч з ікрою. Постояти й подивитись, як проходять повз тебе трамваї, понюхати, як пахнуть смажені горіхи у фруктовій крамничці старого Джозепе. «Чудова ікра, сказав я. Буває в кафе Білль Ренфро на розі 34-тої та «Істинна правда!» – перебиває Мелінджер. «Якби ви сказали мені, що знаєте, Біллі Ренфро, я б чорт знащо що вигадав, аби тільки зробити вам приємність. Біллі грав зі мною в одній футбольній команді у Нью-Йорку. От чоловік, який ні разу не покривив душею. Я тут зробив собі бізнес із чесності, а він, навпаки, втрачається заради неї. Карамба! Іноді мені страшно обридається країна. Тут усе наскрізь прогнило. Від президента до останнього батрака на кавових плантаціях. Усі тільки й думають, як би утопити один одного й зідрати шкуру зі свого приятеля. Досить погоничеві мулів зняти бриль перед яким-небудь урядовцем, як той уже вважає себе народним кумиром, і готується заварити революцію, скинути уряд серед усякої чорної роботи яку доводиться виконувати особистому секретареві, є й така – пронюхувати проподібне і вчасно натискати на гальмо, щоб революції не встигли попсувати фарбу на державній власності. Для цього я й приїхав у це запліснявіле прибережне містечко. Тутешній губернатор та його банда – Готують повстання. Імена змовників мені відомі, і усі вони запрошені на сьогоднішній вечір до ГПМ. Послухати грамофон. Таким чином, я зберу їх докупи. А потім усе в нас піде за програмою. Ми сиділи в трьох за столиком у пивниці. Всіх святих. Мелінджер підливав нам вина, і вигляд у нього був заклопотаний. Я роздумував. Це хитрий народ, сказав він трохи неспокійно. Їх фінансує один закордонний каучуковий комбінат. І кишені в них набиті грішми для хабарів. Мені осточортіла ця опередка. Каже Мелінджер. Хочеться понюхати, як пахне істрівер, і знову надіти підтяжки. Інколи мені кортить покинути цю службу. Але чорт би мене забрав. Я все ж таки пишаюсь нею, мов дурень. Он іде Мелінджер. кажуть у цих місцях. Гордіос його не купивши за мільйон. Я хотів би захопити цю характеристику в Нью-Йорку і показати коли-небудь Біллі Ренфро. Саме це і піддає мені стійкості, коли я бачу жирну дичину, якою легко можна заволодіти. Варто тільки подати знак і відмовитись від свого способу. Зі мною погані жарти присягаюсь Богом. І вони знають це. Свої гроші я заробляю чесно й, зразу ж витрачаю. Але настане час, буде в мене капітал, і тоді я повернусь додому і їстиму ікру разом з біллі. Сьогодні ввечері я покажу вам, як треба поводитися з тією продажною бандою. Я покажу їм, хто такий Мелінджер. Особистий секретар. Де в нього лице, а де виворіт. Тут у Мелінджера затремтіли руки, і він розбиває стакан об шийку пляшки. А я собі думаю. Ну, білий чоловіче. Коли я не помиляюсь, то ти вже накинув краєчком ока на підкладений тобі ласий шматочок. Того вечора, як домовлено, ми з Генрі принесли грамофон у глиняний будиночок на брудній боковій вуличці, зарослій по коліна травою. Ми опинились у довгастій кімнаті освітленій чадними гасовими лампами. Там було багато стільців, а в глибині кімнати стояв стіл. Мелінджер був уже на місці. Він ходив по кімнаті, дуже стурбований. Жував сигару за сигарою, випльовував їх і кусав ніготь на великому пальці лівої руки. Незабаром почали сходитися запрошені на концерт. Вони прибували двійками, трійками і цілими мастями. Шкіра у них була найрізноманітніших відтінків. Від недавно обкуреної пінкової люльки до вакси, якою чистять лаковані черевики. Вони були надзвичайно вічливі. І просто не тямились від щастя сказати сеньорові Мелінджеру «Добрий вечір». Я розумів їхню іспанську мову. Два роки я працював біля насоса в мексиканській срібній копальні. І усе пам'ятав, але не подавав знаку. Їх уже зібралось душ із п'ятдесят. І всі посідали, коли в кімнату залетіла й сама матка вулика – губернатор. Мелінджер зустрів його на порозі й провів на почесне місце. Коли я побачив цього латинця, я зрозумів, що список Мелінджера, особистого секретаря президента, вже вичерпаний. Це був високий пухкий чоловік. Калошного кольору, з очима, як у старшого лакея в готелі. Мелінджер без запинки пояснив Кастільським наріччям, що в нього душа мало не вискочить від радості, й що він може показати своїм шановним друзям найвизначніший винахід Америки, чудо нашого століття. Генрі зрозумів Натяк і поставив шикарну пластинку з духовим оркестром. І так почалось гуляння. Губернатор трохи кумекав по-англійськи, і коли музика захарчала і обірвалась, він каже: "Дуже гарно. Грасіос". Американським джентльменом за такий прекрасний музика. Стіл був довгий, і ми з Генрі сиділи в одному його кінці під стіною. Губернатор сидів у другому кінці. Гомер Пі Мелінджер стояв збоку. Я щойно подумав, як же Мелінджер візьметься до своєї справи, коли доморослий талант. Сам відкрив засідання. Цей губернатор тільки й думав про повстання та політику. Здавалось, він був готовий на все і тільки ждав свого часу. Він був сама увага і безпосередність. Він поклав руки на стіл, а обличчям обернувся до секретаря. Сеньори американці розуміють іспанську мову. Питає він по-своєму. «Ні, не розуміють», – відповідає Мелінджер. «Тоді слухайте». Швидко провадить латинець. «Музика? Штука досить приємна, але тепер не потрібна. Краще поговоримо про справу». «Я чудово розумію, для чого ми сюди зібрались, оскільки я бачу тут моїх співвітчизників». Вам уже шепнули вчора, сеньори Мелінджер, про наші пропозиції. Сьогодні ми скажемо все. Ми знаємо, що президент дуже прихильний до вас, і що ви людина впливова. Уряд скоро зміниться. Ми цінимо ваші заслуги. Ми так дорожимо вашою дружбою і вашою допомогою, що... Тут Мелінджер підносить руку. Але губернатор... «Стримує його!» «Не кажіть нічого, поки я не скінчу!» Потім губернатор витягає з кишені пакуночок, загорнутий у папір, і кладе його на стіл біля руки мелінджера. «Тут ви знайдете 50 тисяч доларів американськими грішми. Ви не можете нам перешкодити, але можете відробити цю суму. Повертайтесь до столиці» виконуйте наші інструкції. Гроші заберіть. Ми довіряємо вам. В пакеті ви знайдете папірець, де докладно повідомляється, яких саме послуг ми сподіваємось од вас. Ви вчините нерозумно, коли відмовитесь. Губернатор замовк і втупив у Мелінджера погляд дуже виразний і пильний. Я глянув на Мелінджера і відчув задоволення, що Біллі Ренфро не бачить його в цю хвилину. На лобі в нього виступив Піт. Він стояв, наче німий, постукуючи кінчиками пальців по пакету. Ця рябомиза банда наважилась на його спосіб. Йому Треба було тільки змінити свої політичні погляди й засунути всі п'ять пальців у кишеню. Генрі пошипки питає мене, що означає цей антракт. Я пошипки відповідаю. ГП підсунули хабар сенаторських розмірів. І ці пройдисвіти зовсім збили секретаря з пантелику. Я помітив, що рука Мелінджера підсовується до пакета. Він слабне, шепнув я Генрі. Ми йому нагадаємо, каже Генрі. Про смажені горіхи на 34-й вулиці в Нью-Йорку. Генрі нахилився, видобув з нашого кошика пластинку тихенько поставив її і пустив грамофон. Це було соло на корнеті. Дуже штучний, красиве. Їм називалось воно «О краю мій рідний». Поки пластинка крутилась, жоден з півсотні гостей у кімнаті не поворухнувся. А губернатор весь час дивився на мелінджера. Я бачив, як голова Мелінджера підводилась вище і вище, а рука відповзала геть від пакета. Поки не прозвучала остання нота, ніхто з гостей не обізвався. І тоді Гомер Пі Мелінджер бере пачку грошей і жбурляє її в обличчя губернаторові. Ось моя відповідь, каже Мелінджер, особистий секретар президента. А вранці буде ще одна. У мене є докази, що всі ви до одного – змовники проти уряду. Вистава скінчилася, джентльмени. Залишився ще один акт укидає губернатор Оскільки мені відомо, ви тільки служник у президента переписуєте листи та відповідаєте на стуку двері а я тут губернатор Сеньори, в ім'я нашої спільної справи я закликаю схопити цю людину строката банда змовників Відсунула стільці й пішла в наступ усією масою. Я зрозумів, що Мелінджер припустивсь помилки, зібравши докупи для цієї вистави усіх своїх ворогів. По-моєму, він припустився ще однієї помилки. Але не варто згадувати про неї. Оскільки у нас із Мелінджером різні погляди на чесність, Відповідно до наших оцінок та переконань. В кімнаті було тільки одне вікно та одні двері. І то в передньому кінці. І от півсотні латинців гуртом наступають на Мелінджера. Вчиняють обструкцію його законодавству. Можна сказати, що нас було троє, бо ми з Генрі Одночасно заявили, що Нью-Йорк і плем'я Черокі допомагатимуть слабшій стороні. І тоді Генрій Горсколер узяв слово щодо непорядку ведення зборів і втрутився в дискусію, чудово продемонструвавши перевагу американського виховання, коли воно поєднується з природними здібностями, та вродженою культурністю індіан. Він підвівся і обома руками пригладив волосся, як маленькі дівчатка, коли сідають до рояля. «Станьте за мною, ви обидва!» – каже Генрі. «Що ти задумав начальнику?» – запитав я. «Я гратиму центрального!» – каже Генрі своєю футбольною говіркою. «У них немає жодного путящого нападаючого. Не відставайте від мене. і більше вогню!» І потім з рота цього цивілізованого червоношкірого вилетіла така дивовижна система звуків, що вся громада латинців зупинилась і замислилась, не знаючи, що робити далі. Його декларація, видимо, – поєднувала в собі бойовий клич Карлайльського коледжу з університетським спортивним гаслом «Племені Чероки». Він ударив по шоколадній команді, мов біб із дитячого пістолета. Правим ліктем він поклав губернатора серед поля і розчистив крізь усю юрбу такий широкий прохід, що жінка вільно могла б перенести драбину до самого порога і нікого не зачепити. Нам з Мелінджером залишалось тільки просуватися слідом за Генрій. Рівно за три хвилини ми вибралися з тієї вулички і опинились біля військових казарм, де Мелінджер розпоряджався як у себе вдома. Полковник і батальйон босоногої піхоти, Вийшли на вулицю і помарширували до місця, де ми давали концерт. Та змовники вже зникли. Але ми захопили свій грамофон і з цим трофеєм повернулись до казарм. І грамофон грав «Всі хлопці для мене однакові». Другого дня Мелінджер одводить мене і Генрі набік. І починає сипати десятки та двадцятки. «Я хочу купити у вас грамофон», – каже він. «Мені сподобалась остання пісенька, яку він зіграв на моїй вечірці. Тут більше грошей, ніж за нього заплачено», – кажу я. «Це з державних асигнувань», – каже мелінджер. Платить держава. І зовсім недорого за таку музику. Ми з Генрій самі це чудово знали. Ми знали, що грамофон урятував Гемерові Пі-мелінджеру його спосіб добувати гроші в той самий момент, коли він ледве не втратив його. Проте ми не сказали йому, що знаємо. «А тепер, хлопці, вам краще податись у яке-небудь інше місто на узбережжі», – каже Мелінджер. «Поки я розправлюся з цими молодцями, інакше у вас будуть неприємності. І коли вам пощастить побачити Біллі Ренфро раніше за мене, перекажіть йому, що я повернусь до Нью-Йорка». Як тільки на грибу трохи грошенят, але чесним способом. Ми з Генрі принишкли і ніде не показувались, поки не повернувся наш пароплав. Побачивши, що капітан у шлюбці пристав до берега, ми пішли до моря і стали біля самої води. Капітан широко посміхнувся, коли побачив нас. Я ж казав, що ви ждатимете, — каже він. А де ж гамбурська машинка? Вона залишається тут, — кажу я, — щоб грати о краю мій рідний. Я ж вам казав, — повторює капітан, — ну, лізьте в човен. Отак ми з Генрі Горсколаром додав К'йоу. Завезли в цю країну грамофон. Генрі повернувся в Штати, а я з того часу тиняюсь тут, у тропіках. Кажуть, Мелінджер після того випадку не виїжджав нікуди без грамофона. Мабуть, він нагадував йому про його спосіб кожного разу, коли перед ним з'являлася зваблива сирена, з хабарем у руці. А тепер він, мабуть, везе його додому як сувенір, зауважив консул. «Який там сувенір?» Сказав К'яв. «В Нью-Йорку йому потрібні будуть два грамофони, і щоб грали день і ніч».